أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم ندری والو گروپونو تذکر او شواده خوندانو د خلاص شاه لجنتی عام مؤمنان دی, دی او د خوندانو د غسل است چې کافران نه او درې مدله د مؤمنانو جزابکین دی د ټول نوړان دی, دی او خاص مؤمنان دی دا تذکر او شو ځاګړې د کامیابې ذ مؤمنانو د کامیابې لپاره هغه مدار هغه قران دی او د کافرانو د ناکامۍ وجهه انکار د قران دی نو صلی الله جل جلاله او احمیت د قران بیانایي نو الله تعالی فرمای فلا اوخ سیموب مواقع النجوم فلا خبر دا سنه دا اینه دی باوی دا قرآن سیر دا, دا کهانت دا دا جادو دی نوالاو پر ملا دا سنه دا اکسی موز کسم خرمالاوی باز علماء مانا که دا لا زاید دا نا ضرورت نیشتا او سڑه خبر که دا خبر دا سنه دا دا ستا تا نا کسم پال نده لا ده لا مثال ده نده بارا باید دی ببی با سر ده جادو د کهانت ده, ده اللہوی لا داسه نده خبر غلط د اقس مو بی مواقع النجوم زکسم خرم پاغ غروب پاغ غروب زیون و دستورو بانده پاغ غروب دستور بانده جی کم زیگی دی غروب کی گی نو پا آغا زیونو بانده پا مغارب دستورو بانده چی کم زیگی دی غروب کی گی نو پاگی مده کسمی اللہ پرمائی جی دی کم زیگی پٹی گی و غروب کی گی نو پا دی مده کسمی اللہ تلہ پرمائی آو دوی ما مانا تا دی البازو نجوم نموراد نجوم القرآن دی قرآن لگ لگ نازل شوئے دبر اسمان نکته اسمان ته لوهي محفوظ نکته اسمان ته یوزل باندې نازل شوه دی القدر کې او بیا ته نبی علیہ الصلات والسلام باندې لګ لګ نازل شوه ده. نو مختلف اوقات دي نو بعض علماء یو کول د عبد الله بن عباس څخه دنه کلکله چې کل. نجوم نه مراد د قران لګ لګ نازل المواق نه نا مراد د اګي د نزول وقتونه نو بیا دمان شو الله او یک دی په هغه وختونو باندې چې په کوم وختونو کې د قران لګ لګ نه در شي برکت ولر وختونو دی الله او په دې مې دی قسم او الله تعالی برمای او انه لقسم لو تعلمون کچرتان سو پويږي الله برمای دا ډیر لوی قسم دی هغه ځای ده لګنه ورا التکید الله معنا نشتا کالت دلا معناګه چې پلا اقسم د الله سره لګ نو قسم نخرمدل توی قسم خرم ورا التکید دیوږي بازه ولا ماوی د الله زائد دک التوی لا اقسم قسم نخرمدل توی وانه لقسم تاسو کما زائد ندا دک مطلب مراد وانه لقسم او الله پر مې دا ډیر لوی قسم دا. او بازي معنا کوي انه لقسم ذک مقسم به چې په کوم شی باندې ما قسم او خور د قران په دی وختونو باندې يا د دې ستور د غروب زينه باندې لقسم عظيم در مخ کې دا ډېر لوی قسم د الله تعالی مون کچره تاسو پويږي الله وي قسم مې دي انه کریم یقین دا سر جادو کهانت نه دي بلکې انه یقینن دا چې کمم نزیې وللی شي لقرور آنونه د خمخهقرورآن دی او کون ډیر ل پایې وال دی. یاکرون حال الله په نسبانندې ډیر عزت والله کتاب دی یا کریمونمنین د مومنانو په نبانندې ډیرره عزت والله کتاب دی. ډیرره عزت او شرط والله کتاب په د الله په ننس د او دیر لوی پی فیدیوالی کتاب دی اللہوی قسم مینی فی کتاب مکنونین فی کتاب آزاب پاغ کتاب کی دیک مکنونین محفوظین عند اللہ چیم محفوظ دی اللہ تعالیٰ سا نمرات دینا لوح محفوظ دی تفسیر حاضن وی فی کتاب مکنونین فای کتاب کے دی لوح محفوظ کے دی لوح کې د مخنون محفوظ چې هغه محفوظ دي ساتل شي وي هاي کې اس قسمه سو کم او زیاته نشي کوله الله وي قسم می دی پر قران کریم دی محفوظ دی لا یمسوه الا المطهرون او ګوتنه ور لیدل را نم سګي دی لرا, لرا الا المطهرون مگر پاک نشي وي دې دوه معنی دي لامسوحو نو سکه ګوتې نو ور دي لره مگر مطاهر نو یاهو دې ته خبرو ان شاء الله علما خبر ورکی الله تعالی زم ملکو برکه بر خبر به معنی خبر دی الله تعالی خبر ورکی ګدیل ال تک سو ګوتې ورلیم داو محفوظ دی نو هغه هغه آغ خلق ورړي چې اپا کړی شوی شهغه ملایکی دی د الله جل جلال هو او ها پاک دي اغه پاک دي نغه د هر شی نه پاک دي الله جل جلال هو پاکي پیدا کړی دي خبر ځان تا شرک مر نه کوي دا الله باندې ایمان دی زه هر شی نه اغي پاک نو دا ما نه مراد او دا ما نه تفسیر <تبصیح> جرير ابن هم را نا گلکړه ده د کتابتاسو په حواله باندې اغم ویزا ک عند رب العالمین دا خبره رب العالمین په نسب باندې د چلایمسو الا المتطهرم اما عندکم هر څه تاسو په نسب باندې ان استازو په دنیا کې نفیمس المشرک تلګوتی ورلی مشرک او نجس او منافقو ګنده پاک هر سرړی لګوتې وړي دا چې الله خبره کوې سکدي لګوتې نه شي وړی وړی پاکې دا هلته خبره د خو رالی اندوانې اوس ووزې خبر دی انله هلته کې اللهجلله جلال او سره اصل کتاب دا خو د هغې غ نکووشې چې کم اصل کتاب دی اللهجلله جلال او سره نو دا د هغې مطالک دی ابن نجرې دا د ک تا دا په هوالبانې وي او بعضې ولاما اغاوی دا پمانا د حکم لیه یعنی پمانا دا انشا ده چی گتی نی نور لیدیلا. انشا او ادر والمانا حکم والمانا گتی با نور لیدیلا. مگر آغا خلق چی اپا کلیشی وی یعنی جنابت کی نی بیاودس نی ابرده اندالا استینجای گلی کړي یا جنابت کی نی بیاودسه کی نو دا سی خلق با دیل با گوتی نورلی خبر نا پاک خلق با دیل نو بیا دل مسئلتی نر او دا قرآن انسان لالی استینجا نه دا استینجا و ایتاسو دا دا سوای چار اندام مخ لاس مسا و دا انسان و نو بیا قرآن را غستل بکار دا بارحال علا کل حال ناयक کالتل زالت پرشتوس سره متعلق شي نو ملا جل جلال عظمت د کتاب الله بیان دیزه کې مقصود د عزمت عظمت د کتاب الله او کهاوتې مسلې راو بسی تفصیلونه دی برې آیات کې اصل د مقصود د عظمت د دی اغه دی کالتل شینم الله تعالی پرمای پاکه پرشته ولګو دی او ک دنیا سره متعلق شینم الله تعالی پرمای پاک خلق د داسګي مسکی زکه دا عظیم شان کتاب د لوی عظمت والے کتاب نه نو بهر حال ورسره دا مسلم معلوم اشوا چې د انسان د الله جل جلاله د کتاب نه استفاده کی او د الله جل جلاله په کتاب باندې ځن هغه په یوه پیده نهخلي ناګه کس له د سو پاکی حاصلول به کار دی او بیا اغله د الله جلله جلال هو کتاب راغستل به کاردي ځکه الله جلله جلال هو پر مل چې د را پاک مستقی نو پ او لګې ده چې انسان پایده حاصلی نو اغله ځان پاکول په کاردي د الله جلله جلال کتاب ته نو دا خبره اغ سره هم معلومه تنزیل من رب العالمین دا بل سفت شده ذکر گی گورا کریم یو سفت شده پی کتاب مکنون بل سفت شده قرآن پدی سفتونو متصبت اللہ پی قسم کئی دا سفت پکی ده دا, دا سفت پکی ده لا یمسوهو اللہ المتحرون دام تریم سفت شده عودان انگی ورپسی صلورم سفت تنزیل من رب العالمین اللہ تعالیٰ پرمائی دا نازل شده دا ذرب العالمین د جانب نه چې کوم مخلوقات پالي نو دا هغه پالون کی ذات قانون چې دا او قانون نه اے او کپنه والا کاغذ جوړ کی بلا مثال ناګه سر هغه پل کاپی هې رې د بیان و ډبې کیو ګر نه ای کې چې چټرو دي همغه خلک راوالي وی ورځي کې انګلیش وی ورځي نه راوالي وی ورځي وی دا یو پکې نه یو کاغذ لیکل لکه د دواې متعلق ټول ډیټیل چې دا به 4 ور کې سمرو بڅغه را دی راولي چې چمچ بګي خره کینی په ډبه د مغز دی و دا ډبېم دی په دې د پرېباز دواین خرابې بهرال مقصود هغه ماده او شی جوړ کې ژوند یوه اصول چلو ژوند انسان الله دنیا تر لګلې ده نو دا وزره الله تعالی یو قانون را لګلو افسوس ده نن چې په پوره دنیا کې په پوره دنیا کې د دې نمک کې 1857 کې دا چکم مخ کېدل ته انګريز د ټول دنیا برطانی تر نه پوره قبضه کړو ابر ځان تعالی او بیا موږ آزاد شین آزاد شو زمونږ نرستو انډیا آزاد شو پاکستان آزاد شو درنګي د انوري جزيري سمره چی خوا کې دي برما د وغیرہ د ټول آزاد شل هغه وخت علماء په دې باندې سوچ کړه د ډیلي عالم خبر سید مسلمانانو د بل دو غلامه او هميشه وال وړلو د ټول نلوی سبب د الله کتاب پر وړل او دا کوم بطر اغا پوری غلامی اوال بخوری ترسو پوری چیدی دا اخپل کتاب ندراتی کردی خبر دین دل سکتا دا, دا دا چلی دو اصول دی تنزیل من رب العالمین الله فرمای چې کم ذات دے پالی دا د دا, دا پالول دا پارا اللہ اصول را نازل کړي دي دا د دا, دا, دا, دا پالول قانون دی افا به هاز انتم مدهینون الله فرمایی ایو پدی قرآن ماننی مزاده بردیو دیو مره کار بیدیو فلاو قاسمو بی, فلا بی مواقع نجوم اللاوی کسم خمپا وروب دزیونو دستورو یا فله او قې مو والله و دا نه د دا چې داره جادو دی او قسمو قسم کاسم مرم بواقعې نوجووم په وختو د نازلیدو د قرآران لږ لګ و نهکن داقرآ چېدي دا مه ما وکلو نو کې چې دا پاسې خله کوي چې دا خونیشته مجمع نون داه م مصر والا لسو سر دول سو علماء تفسیر لغوی یوم ان عبد الله بن عباس په حوالہ دار نقل کړي زکه چې کم ټایم کې قرآن ناظری کی تدادر اوچتټه می خبر ځای اندراجی وا انه لقسم الله تعلمون عظیم و انه یقینا و انه یقینا وَيَنهُو يَكِنَن دَ قَسَم لَ قَسَمٌ خامها قسم حَ قَسَم رَ دَي وَيَنهُو يَكِنَن دَ ک وَقْتُ نَ دَ گَ غُرُوب دَ زَيُونَ لَ قَسَمٌ عَظِيمٌ دَ لَ شِيد قَسَم وَلَا لَو تَعْلَمُونَ گَ جَرْتَ اس بُو ي گَ إِنَهُ يَكِنَن دَ مُنَزَّل چِ فی کتاب مکنون پا لوئی محفوظ کده تی کتاب پا کتاب کده مکنون چه محفوظ ده لا یمسوهو گتی نور لی دی لرا اللا المطحرون مگرا پاکی کلشوی چه پرشتی دی یا لا یمسوهو گتی دی نور لی اڈر انشاء اللا المطحرون مگرا خلق چه پاکی کلشوی دی بیودا سینہ نزیلون دان ازل شوه رب العالمین دی جانب د پالن کې د مخلوق مخلوقاتنا الحمدلله رب العالمین صلی الله و سلامه علی رسول الله اللهم جنا ما دین محمد و علی آل محمد فلسطين تاع لبنان دوك عندنا semana ntaqui في جيلاند هذو كي تراموك صلى الله عليه